אזי הוא זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי או לאו. אבל מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקי. ועל כן אפילו כשיש לו כבוד, הכל חוקרים ודורשים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה. וחולקים עליו שאומרים שאין ראוי לכבוד הזה. ב. על ידי ענווה זוכים לתשובה. כי עיקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידום וישתוק, ויסבול בזיונות ושפיכות דמים על ידי שמרגיש שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים. הוא מבין שבוודאי ראוי לו לסבול בזיונות הבאים עליו, בשביל להתקרב אל האמת. ובזה הוא ממעט הדם שבחלל השמאלי שבלב, וזובח את צרו הרע, ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי הנ"ל. ג.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 ז. הצדיק האמת הוא כל ימיו בתשובה, כי אפילו כשיודע בעצמו שעשה תשובה שלמה, עדיין הוא עושה תשובה על גשמיות, כפי ההשגה שמשיג עכשיו רוממות אלוקותו יתברך. וכן כל ימיו, שהולך בכל פעם מהשגה להשגה ועושה תשובה להשגה הראשונה. וזה בחינת עולם הבא כולו שבת כולו תשובה, כי עיקר עולם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 בכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו, ויקיים עם משק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה, שגם בשאול תחתיות יכולים לקרב את עצמו להשם ידבח, כי גם שם הוא ידבח נמצא בבחינת והציע שאול יינקה. ט. כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך להיות לו שתי בקיאויות, היינו בקיא ברצור בקיא בשוב, שזהו בחינת איל ונפיק. מבחינת אם השק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה. היינו, מי שרוצה לשוב להשם מטבח צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד בין בעלייה בין בירידה. שמבחינת אם השק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה.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 יבין מרחוק שהאמת הוא כך, רק שאי אפשר להבין בשכל, וצריכים רק להתחזק באמונה שלמה ואבן היטב. ח. אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים, וילך בדרך עצתם, ולא יטע לימין ולשמאל מדבריהם. ועל זה נחקק בו אמת, וזוכה לאמונה ולתפילה ולארץ ישראל ולניסים, ועל זה תבוא הגאולה.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 כדי שלא יאבד עולמו כרגע חס ושלום. סוגריים בציצית שמירה לזה. י. צריך להתרחק מאוד מעצות של ההמון עם, שרובם ככולם הם עצות רעות ומקולקלות מאוד. מכל שכן וכל שכן עצת רשעים וחולקים ומתנגדים אל האמת, שצריכים להתרחק מהם יותר ויותר. כי מהם באים כל הקלקולים והפגמים, אחמנא ליצלן. כי עצתה מבחינת עצת הנחש הקדמוני. וכשמקבל עצתם חס ושלום, הם מטילים בו זוהמה בבחינת נישואין בקליפה, כמו שכתוב הנחש השישיאני, והם בחינת פגם הברית, ומרחיקים מהאמת באמונה הקדושה ומתפילה, ומלבוא לארץ ישראל. על כן צריך להתרחק מאוד מללך אחר עצתם חס ושלום, רק לדבק את עצמו בצדיקי אמת ואנשיהם הולכים בדרכיהם, שכל עצתם מבחינת כולו זרע אמת, מבחינת תיקון הברית.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 התפילה היא בחינת אמונה, הוא מסוגל לזיכרון וניצול משכחה שהיא תלויה בפגם אמונה. י"ג קודם שמקורב להצדיק, אז היה הוא בבחינת אשמן לב וכו', ואוזניו אכבד ועיניו אשר וכו'. היינו שליבו אטום ואוזניו סתומים ועיניו עיוורים מלראות את האמת ולהתעורר לתשובה. אבל כשמדבק עצמו לצדיקים ומקבל מהם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 כשעל ידי זה זוכה לעצת צדיקים לבחינת אמת, בזה תלוי הגאולה כנ"ל. על ידי זה זוכה ללמוד ולהבין בכל מקום ולהתגלין כל החוכמות כשולחן ערוך. תורה ח', ראיתי מנורת זהב. א', הנחה או גמוך של איש הישראלי יקרה מאוד, כי ישלמו את החסרונות. היינו, כשיש לו חסרון באיזה דבר, כשמתענח על מה שנחסר לו,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 על כן צריך כל אחד לקשר את תפילתו לצדיק הדור, כי הצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער שייך לה. ח. צריך לראות להגיע למדרגה, להתפלל כל כך בכוונה, עד שישפוך ליבו כמים לפני ה', ועל ידי זה יבוא משיח במהרה בימינו אמן. ט. אלו בני אדם המכחישים כל הניסים.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 ונתגדל כבוד שמו יתברך ונתעלה. על כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים להשם יתברך. וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב לעבודת השם יתברך, מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך על ידי חטאיו המרובים. אף שהרבה לעשות הרע חס ושלום. כי יד רבה. כל מה רחוק ביותר על ידו יתגדל כבוד השם יתברך ביותר, כשהשתדל לשוב ולהתקרב אליו יתבח.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 על ידי התקרבות הצדיקים מבטלים הגאווה שהיא עבודה זרה וזוכים לאמונה שלמה ונתבטלין הכפירות וזוכים לבחינת רוח הקודש ועל ידי זה זוכים לשמחה גדולה עד שבאים להמחאת כף וריקודים לקדושה שעל ידי זה ממתיקים עדינים וזוכים לחכמה וחיים ואריכות ימים ולהשגת התורה בניגלה ונסתר. ח. על ידי שמחת פורים בהמחאת כף וריקודים על ידי זה ממשיכים בחינת קבלת התורה בניגלה ונסתר